Biblioteca multimedia, Maia Martin. Crezi autor Emanuel Pop. Mergând prin pădure, Poteca mă întreabă. În ce crezi copile de gând rătăcit? În drum îi răspund, și pasul gentil, prin roa din iarbă, trezește cântarea pădurii trecând. Pe potecă sunt umbre, și potind din adânc de ispită. În ce crezi străine, de drum hăituit? În mine, răspund, și pașii în jos mi simt cum se avântă. Pe cărarea albită, pândită de luna din umbră. În drum, o răscruce, gorgonă urlând, pe drumuri de șarte, cetea lungă, semeți călător. Iubirea de oameni îi răspund fără frică, și răscrucea dispare ca înainte să învie de o mie de ori. Un drum ca un munte cu păduri și poteci lipsite de umbre. FALS DUPĂ ESENIN Autor Emanuel Pop Prin cap îmi trec sănii împodobite cu pene, și toate îmi sunt trase de Din vifor și din focul vânăt mi-am făcut tovarăși buni Și împreună, printre troiene, deja cred că am râs destul. Rănile, până și ele, au uitat să mă mai doară. Când mă simt rece, am învățat de acum Și cu o mână îmi smulg zăpada din umeri. Apoi, cineva de pe un alt râm îmi strigă că nu e cuvincios să folosesc săniile domnului Esenin și cărenii proveniți dintr-o altă speță literară din poveștile fraților Grim mi-ar aduce mai mare scofală. Dar nici că m-aș opri să în pese și las așa peste toate, toate, să sune clopoțelul. Și de toate astea mă fată zău că ar trebui să-ți pese și să-ți dovedesc că aș vrea odată cum poate iubi un derbedeu și cât poate el de nefiresc să fie. Poem Vintigi Autor Emanuel Pop Parcul, iarna, o imensă pată, alb-albastră, de zăpadă. Pe potecă, uită un câine, ranaș linge, pe zăpadă, sânge. Singur ești și tu, ca mine, hai, om merge în lumea mare, Blămuriți de întâmplare, Vindecați de întristare.